الفاتح الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَزْوِيمِ اُسُرِ تَوْبَ آخِرِي حِسَكِ اَمْا مِنَا نَذِكَرِكِ لَغِدْرِي قِسُمُنَا بَيَانِي اول قسم اول قسم اغا مجاہدین چه انفارو محاجرین و طویلشی او دویم قسم اغذی چه تبوک نپاتی شویو او بیتو قبول شوا اغیطا مصرعین فی التوبوی ته توبه زر نوېسته نو زر قبوله شو ام حضريم ته زموږ هغه دي چې ری توبه زر نوېسته هې ریک ته اخیر راغې متکاسلین په توبه کې وروسته والے کړو داگی توبه پانزو سرزی رستو شوا دادری قسم بیانی اول قسم و سابقون الاولون سرا ادوهم قسم ورپسی و سل فاخرو نعترفو بی ذنوبهم خلتو عملا صالحا و آخر او دریم یوصل شفت کی اکسوچی کی او آخرون مر جونا لعمر اللہ اما یعظبو اما اما یتوبو علیم ام او ہری یوصل رب مقابلہ که دو منافقانو ذکر کئی تا دو مقابلی دو پارا چلاوی دیوم اگورے غیوم اگورے دو دی سفتونو ام داگی ام دزیه تو دا حد پاره او بیا صح زجر وید پاره منافقانو او د بیا دښمنی او عداوت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ذکر کئ چې جمعه ته جوړ کړي مورچې جوړ کړي او انمد جمعه ته د مقابله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاره دا حصہ د مؤمنانو دا, دا چېغه صحابه کرام دی او صحابه کرام چېرسمو نو امامت باندې داری احترام لازم دی او خاموشی دغې دو دا باز کارون چشوی دي نومت مت پداغي نه توقف کوي خاموشي وکيږي بس نو وایي <خصوص> هغه الله ته بسپاري چې کبازه غلطي او خطاې شوي بس هغه الله ته معلومه الله او اذكړې چې ده محکوم وته اما کریم دي <خصوص> <خصوص> <خصوص> وزمږه <وزمونگا>. کامیابی پدغې چمونگ آغی ازی غلطو گناہون مافو گانو چلا و تمافی کری دا از آغی پو واقعاتو که مشاجراتو کې و بالکل لگیا کی گونا دا وزمونگ دا پارا سعادت او دا خصوصي آیت تے دا صحابه اکرام و چکه مو خل کو زاوی په حق کې سلیقې لري یا ویلي دي او ټول په دې آیت سره رد دي اگر که حوالی ور کړی په کتابونو په تاریخو دی او چې دا آیت قران کښتا د هغه ټول اقوالو تاریخ مردود دي په دی سره ځکه له صفت کوي وصابيكون الاولون اغه صحابه کرام چې مخکې شوي دي په ایمان راوړو کې تنور خلقنا الاولون او اولدي د پیغمبر کومر ګرتیا کې <تصفح> چه او سر رنبه مرگر تیادی کلی وقت من المهاجرین والانسواری اگر دو قسم دید چه او تا مهاجرین ویلی شید مکینه چه هجرت کلی پیغمبر سره او بلتا انسوار ویلی شید مدینه چه غی و لزیور د کې هغه ټول راغلل چې اول نمبر به خلائف اربع دي څلور خلفا رسول الله صلی الله وسلم بیا ور پسي عاشر مبشر دي اګلستنه چيغي لزير او کلشيو په جنت بیا ور پسي بدرين دي چه بدر که تین سو تیره کسان بیار پاسی حدیبیی والدی حدیبیی که نبی علیہ السلام سر بیات کلو سوار لسو کسان چیغی طبیعات و ریدوان وی انده پا ترتیب سرداغی درجات تی پراڻ عام ذڪر کړي چې ټول صحابه کرام ته نمراد دي مهاجرين او انصار ذڪر لا ټول سابيقين دي پريمان راولو کې او دغه سي د جنت تا پتلو کې او د ټول اولين دي ابي امبر پرمغرتيا کې او په صحبت کې والذین اتبعوهم دوهیم قسم هغه کسان دي چې د دې تابعداری کړی ووا صحابانو نواغی وی و و پکنو پکنو نو هغه تابعین وایي کسان چې پیښې لګې دلیو به احسانن ولیکن په اخلاص سره بنیتی یې اوس پکې نوی دښمنی پکې نوی او حسد نه الکیده صحابه او سره ازرلک ډیر محبت او دیر اخلاص ہوئا او <تصفح> دوالو پا حق که اللہ را بولی ذاتوی رضی اللہ عنهم و رضو عنهم اللہ دینا رضا شویده او دید اللہ رضا دی او <تصفح> اللذین اتبعوهم عام دی که محاجرین و انسوارو سر رست و نور اغام صحابه اکرامی لیکن نه پس نفس راغلین اغام او که آغای چه دی تابداری کڑی او صحابی نئی تا اغامر سر شامل لی <تصفح> تکه قرطبیوی ایت تبعونا فیه من افعالهم و اقوالهم چیدی تابیداری کی دن کے کاغی سویلی یا کاغی سکڑی لا فی ما صدر عنهم من الحفوات والظلات پاگی کے بیت تابیداری نکوی چکہ صحابہ کرامن و صدا سے بازی غلطہ ہے خطائشی وی نپاگی لکه دا اوس چرایزی چې دی تبوک تلانولو دا غلطیو غننه نو په داسې عمل کې بےتابیداری نه کوي اسلامی کونوا معصومینہ دا غلطیو ختائی کی یا هو معصوم نو او دا سه امام رازیزی دلت على انما نتبعهم ان يستحقون الرضوان والصواب كم خلق صحابه تابع داری کړی وديم ده الله رضا لایق دی او اجر او ثواب بشرط كونهم متابعينا لهم باحسان ودي شرط باندې چې دغې سره اخلاص ساتي په ځل کې او دا ریته او دا ری په صالحاو کې کوي نبی هغه سره دی پاجراو ثواب کوي ال الذين رضوا رضى الله ان رضى شنو امام راغي وایي چې دواړو رضاګانو کې سفره رضى العبد عن الله بندې چې خپل خدای نه رضاي نو څه دی الله یکره ما يجري به قزاوه چې دا الله فیصله بد نګړي چې دا الله طرف نه پذبان دیره قسم سم وخت یریږي دا دا, نئی کنا. بد نئی. دا, بس دا طرف نه یې کنه نه دې په بد نګړني دې په خاپه نه بلکې دا وایي چې بس الله طرف نه دا مزما په روزا ده که ارسه که سمسختهی بیماری وی مرضونهی مصیبتونهی ناچاری وی ارسه چیز و بنده بوی چه طرف نه نزو ما پی رضا ده و دیتا دا بنده رضا کیدلوی دا اخبال اللہ العبد ده او چه اللہ رضای دا بنده نده آغی سمانه ده هو این یراحو مقتامران لامرہی ومنتهي عن نهیه چلوې خپل باندې چې دې دمازه حکم تابعداري کوي اجزي السلام علیکم ناویلنزی متاګه الله راځه شو چله رضای رضا ځبندنه ولچوینې په خپل عبادت کې او پتواعت کې او په نیکو کارونو کې او ده ناکار و گناه و نظان ساتی ده ده اللہ ده ده بنده رضا ده ده چه سپی جاری کی گی ده اللہ طرف نا نو خواب پی نئی بدنگرنی رضی الله و آنم و رضوانم بعد لهم جناتن تیارکڑی ده اللہ دیلرا جناتنا تجریمن تحت حال انارون چو باییگی بلان دی تجری تحت حل انحارو تاشان دو صحاباو نزو کامین یعران اوڑ دی زیکی چو باعد راشی بلکه تجری تحت حل انحارو چانی حرون باغی سر دمر نزدی چو بلسو لاس بیاو ترسی تحت حل انها همیشه بای پاگی که همیشه دا کامیابه ده لوئیم ذالک الفوز و لازویم دا لوئی کامیابه ده چه نصیب کرده ده او نور خلق ټول دا دیتا بے ابوبکر جساسی فيه الدلاله على تفضيل السابق الى الخير دي ايات کې دليل په دې باندې چهار زمانه کې چې څوک دین ته مخ کې شنو عرب نور باندې ورشه فضیلت ولا ثابت شو سړي مخ کې والی په وجبان علي التعالي هغه چا چې ورستو راضي لأنه داعٍ إليه بسبقه تکره مخکشی بنده کده دغه روز ته خلقو ز دا پاره داعیشه کنا او تعالی تابع له ارستو چې راضی ناغه دا تابع به ځای د امام او د مقتدی کنا وزغه هر زمانه کې چې کوم خلق دالازین تړواند شه انور ور پسیرازی پدا مخ کې خلق و دین غوري دغه صاحب کرام غورو کنو نوس مقابل کې د منافقان او حال ومممن حولکم من الاعراب منافقون په چانا چستا سونه چاپېره دي مدینه کې هغه باندواله خلق نړۍ کې منافقان دي او من اهل المدینه تی او خاص کر پا دی مدینی والاو کیمشتا او خو اعراب دی بانڈو والا چاپیر دي او دی مدینه کی چکمو سی نفاغی کیمشتا دی اللہوی مردو علا النفاغ چڑیر کلک دی پخپ المنافقت کی لا تعلمهم اے پیغمبراتی نپی جنی نحنو نعلمهم منگے پی جنو نحنو اغه سره وګرځېده تو اغه سره خبري سلام دعا ارسو او لای ته نپی جنې عصمت لب دې ته نپی جنې شي دی منافقان دي او منافقات سره نپی جن دغه څه خپی جنې چې پلانې پلانې زیې یو انځو وخت راځي لځل قتل کیږي خبره تر کیږي نولا تعلمهم ما نذا چې تصنف جنتی په منافقت سره چې دا منافقان دي نحنو نعلم ان لا يمن نو قرتبي دي که رد پټو او خلق باندې چې غیر الله علم غيب ثابتين ولي چې پیغمبر تعالوي چې تاسرمذنه کې دي او ارواح دې په مخ لګي ابې جنینه لوبل شوک دي ویوا حیل ایت او نحوه ها دا ایت او د دې په شان نورم شته اقوا قوی دلیل له پھر رد علام ی اعظم رد کی په اچا شیخانو چاگئی دعوه که مونگتا کشف کی گئی مونگتا وید غیب نپردلری کی گئی وید اطلاع علی المغیبات او دا دعوه که مونگلی پر غیب باند خبر یی ولی دیلی ایو بلچا لنی بمجرد صفاہ القلب ویدو مونگا ضرورن صفاہ دی و تجرد نفس عن الشواغلی اوې زمونږ په نفسونو کې بل فکر نشته بغیر د الله نه نو آیات پدی باندې رد کوي چې نا غیبونه پردلېږي کی او الله تر څخګار دی چې پیغمبر یې نه پیژني هغه ته اطلاع او نشرع چلا او تویلات علم بل بیسوک په بی یې دا روحمانیلي کې او قرتبي هذا هاذا يمنع ان يحكم على احد بجنه او نار دا ايت منه کي د دې خبر نه چې چا په دې دنیا کې جنتي او جهنمي نه وي په لچاته علم دې د خبري پیغمبر ته لاوي چې ته نه پیژنې کنا و و خبر اللہ معلوم سوک دی او جنت او د دوزخ خبره کو الله ته معلومه ده چې دي او سوق ندي ها چې قران څنګه نو اقصي بوي چې مؤمن یو عملی صالح یې کړی نو بجنتی او چې کافری او مشرقي ګناغاري نو بجانمي دغه څه بوي ویو تن بن اخلي جپلاني جنتي دپلاني جهنمي نه با باندې شوګنه نحن نعلم مږه پیژنو سنواز زبو مرته نه الله وی اخلاصي گناه سزا ابن عباسوي په دنیا او اخرته دنیا کې به مو او اخرت کې مرته نه او حسن بصري عذاب الدنيا او عذاب القبري قربتي نقل کوي سمه یره دونه بیا ودی واپس کړی شي لا زاب نازیم هغه ازاب ډیر لوی تا چازاب د اخرت ته سره موږ کار ذکر کړو صحابو شان ته وګوراوونه حقیقتاو وګوره اټول مدینه کې وو سی ذئم قسم مؤمنان چې تبوک نه پاتې شيو واتتن ابو لبابا او داغه مرګری اباس روانوت له په دې چل کې پاتې شو چوزو سبازو او نبی له اسلام روان شو هدي په نن سبا کې پاتې شو پاتې شو کله چې نبی له اسلام واپس راغې د تبوک نه نو دې ووتنو داسه ثوبويست چې ځانو نه د جمعات پستون پوری تړلېو چو وسیاو زمون توبہ کابل شی یاو زستانو سره مړښونو همونګه زان نفرانو زمون په پیغمبر پخولو لاسو مبارک پرانو زی دا وی زانه تولیو ا نبی علیہ السلام چې باز ستراتو تاسو به کو جلا سوق دي هغه وی ابو لو بابا او هغه مرګری دي وهو ديوئي جمعا نبيل السلام پرانوزي ناغوية زماسة كارده تالله ده حكم خلاف ورزي كرده ده كنا و يواب ته پس توبه قبوله شوانو بيارشان نبيل السلام لده واغيه پرانوزي ده دقائه حل وآخرون اعترفو بزنوبهم او نور صحابة چې غي اقرار کړی دې په خپل ګناهونو باندې چې او زمونږه غلطی شي وې تبوک نه پاتې شي وې غلطو عملان صالحان وا کړ سيئان هغه کډ خپل عمل سو صالح دې او سو غير صالح هغه صالح اعمال خداغي مخکنی دې چکړي او دغه بد عمل وسره وسیو ځکه چې تبوک نه پاتې شو اخر عليهم و يتوب عليهم یقینې در چې الله مهربان دی په دې باندې زکه زجیا جوي چا اسمن الله واجب اساسबत چله توش نه مانه د وجوبي دا یقینې در ان الله غفور رحيم به شکل الله بخون کې مهربان دی دا ریته قبول شوه اور یی څنګه را پران استئشو کورونو تلاړل او خپل مالونه را وستو پیغمبر 23 دا واخلا د دې په جواب د تبوک نه شو نو حکم راغی چې ټول ته نماخلا خیر خیرات اتنه واخلا انور ولا واپس کا خومن <خز> اموایم سر دقطتن واخله ددي د معوننا سر د تو تواه هم چې پاک کېدي ل را اوته او صففاو کې ددي د زورونه هم ظاهر مال پاک شي به زورونه پاک شي چېته دی نه د واخلی قبولی کې نو به خوشاله شي. زړه نه به څه شکمغ امراد مفسرین وایي زکات نه دی لیسالم راذ صدقۃ الواجبہ ابوبکر جساس وایي وینما یہ صدقۃ کفارۃ لنذوبی دا خواغه صدقه الله یاد کړه چې دي دي ګناہوں لپاره کفاره شي کنه مدا پکې مالو مشوا چې چانې ګناوه شي نو صدقه دې ور کوي ته پوسونه دې نکوي چې سو ورکو سو ورکو نو واڅ سو اس دکېږي نو دې یو قران اندازنه نه مو قرار کړی چانې چې غلطي او خدای ځان وته معلومي روچاته دې غږ نه کوي زله رسوا کوي او بث سواسي کېږي نور دي کوي الله واته معفيو کوي الذي صدرت منهم عغنا چيزي نشو داغي پوج باندې داغي نما لوغستې ش صدقه واغستې شو نو کوم خلق چې په دې باندې دا غلط دلیل نیولې چې زکات نه انکار کوي وی و زکات نشته ویلي الله او یا پیغمبر ویلي چې خذ من اموالهم تت نواخل هذا غذر جوندا پورې وا اوس خواغه نشته نمونې بیسوک اخلي دا خو داغه حق او الله ویلي خذ من اموالهم چې واخلته وس چون کې اغنشتن او زکات بنور کوو نو لو قلتبوي چ اما قاولهم ان هاذا خطاب للنبي فلا يلتحق به غيره چې سو کوي چې دا پیغمبر ته خطاب و او بل سو کا غسر په دې کې نه دي شریک او دا داغه کارو خاص ویفه هو جاهل بالقران غافل عن ماخذ الشریعه دا سره په قران نه کوی جاهل دی او د شریعت دلایلونه غافل دی متلاعبون بال دین او د دین سره ټوکی مسخری کوي دا څومره قران کې خطابات پیغمبر تشویینو ټول به وسه غوړی خاصی بس دا بیا د قران غله نازل شوی نو هغه په عمل کې مونږ به نه کوو او <خش> <عوز> بکر جساسوی دا امت تا او تعلیم دے پی ها زیل آیتی دلالتن علا ان المزنبہ لا اجوز لہو الیعصو من التوبتی چه هر گناہ انگار چه دے اغلا دا نزی جیز چه توبه نو باسی چیرز ما توبه نه قبلی ما تقبل ځان معلوم دے او ما چی سکردی نو هغه توبو نو قبلی نا اللہ ویولی نو قبلی تو تولو اگر اللہ قبلی وستاغب نو قبلی مسلمان مومن ناو میدی نا دا پاکار کار سمرگو ناو ناکڑی فا اللہ وی توبه نو باسی نظر بے قبول او هغه وخت کې دا عادت چې مسلمان بادشاہي ولر زکاتونه شورو نه باغه ټوله یې خلکو نه نو هغه وخت کې هر چا ته دا اجازه نو چې خپل زکات په خپل اخوخه چاله ور کې نه هغه بادشاہ هغه استاد دې ته انتظار وو چې سو باغه نو راغلي پلاس به نو ور نو اجازت نو ویدلو علا ان اخضص صدقات الى الامام چه دغس وقتی مسلمان بادشاہی اسلامی ملکی و صدقات با امام اخلی بادشاہ باختی و انهو متا ادداها الى المساکین لم یجزو اکی او سری بخپللس بخپلخو خمسکنان لورکو ادا ندا جائزا لکه حق الامام قائم په اخزه ها څنګه دا کارونه ده بادشاہ دي کنه امیر دي داغه حق شته او ته داغه حق پریدي او خپلې ورکه بلا سبيل لهه ال اسقاته هيو باندې له ني پر کار چې امام حق ساقد کی کنه خدای داغه خبره چی کنه دی وخت کې سوګ دي د یو چې خبير سره په خپل لاس ورکی مسكينانو او فقراو لپاره دغه چې امام شته نا امیر نشته مسلمانانو صحیح بادشاه وصلي عليهم او دعاګوړه د زید په اړه دغه سي قديم مړشي نو جنازه کو باندې ان صلاتك سکن لهم بشک است دعا د دې پارا د زړونو راحت او آرام ده چې ته دعا وکې ډېر خوشاله شې ته چ الله مسل علی فلان و بارک له فی کوله بس دې سره د هغه زړونو کې سکون پیدا شوه الله سمیعن علیم الله قبل ان کے او پوئی گی دارچہ باندي باندی علم یعلمون اللہ اوی دین پوئی گی چنو میدی کئی کا ان اللہ یقبلو توبتان عبادی چی بے شک اگر قبلی توبہ د و بندیانو وعدے کړی دا چې څوک توبه و باسی دا بے با قبلو ما زما بندیان دی, دی دی بل سوک خونشتا ویا خضوص او اللہ اخلی دا خلقنا خیراتونا و زکاةونا ناگر جاہل بدلتا امبیاوی کنا دلته خو الله ته نسبت کړې انته بچوې الله غشته کنا پیغمبر نشته نو اللهشته انته زکات نه ورکه ویاخذو صدقات اوستل شما حدیث کی راضی چې الصدقه تقع في كف الرحمن استا زکات او استا خیرات چتور کوي نو اول د الله په لاس کې واقعي شي پس ثم تقاوي کف الفقير بیا ورستو داغه فقير او مسكين لاس تزي ديګه سم مطلب وو ديګه یو دا مطلب وو چې دلاده خپل بندا عمل سره ډیر قدر دي ډیره فقې کنه چې ب په د خپل لاس باندې د خپل مال نه یو محتاج بندله روپ یا ل یا شل ورکي ماله پ خپله واخلی چې وه دا د فیر لایق نه دي د پپله خپل لاسې واخلی نو براکتی شي که نه چې دله په لاس ک رالو نو خیال خال سومره براکتی شي نو بیا م سکین له چیزا ما قبولکر نوستی قبولکر یا خضر صداقات <تصفيق> دیو جنہ قرطبی چیہازا نسن صریحن دا اخکارایت تھی فی ان اللہ تعالی هوال آخذ لها چیل تعالی آغستنکے دا دغی زکاة او خیرات د دا بندیانو سمان آغستنکے والمصیب علیہا ارے چیک را چیک بیا په ثواب ورکې کنا چې څنګه شیخ زده کخانه دي زور دې ک نوې څک را چیک کینا دې دې پاره اور دا اوسه کار نشته ای سلام ول مصیب علیہ باغه با اجر او ثواب ورکې بل دا فیذ چې وان الحق له و عز وجل دې دې پاره وی چې اخلمہ چلا وی دا زمان حق دې چې د بل چا په نو باندې ورکې دا ټول بعدات چې دي که نه غ د الله حق دی او نهبي واسهتهتون پیغمبر غمبر یو ذری ده الله پخپله نه شي راتللی چاله د او که پس نورسوو کې د دا یو ذ ده چې دا الله مقرر کړي دي چېویللو انی جاون ف عرض خلیفہ دا خلیفہ دی که نه <coughs> قبل دې ته اشاره کوي آیت کې دلیل لري چې قبل ول الله کوي غوړېخه ک توبه قبلی قسم عمل خیرات صدقات قبلی نو دې الله قبلی کوي غوړې ما ستداځي دا پیغمبر نو <coughs> اللہ پیغمبر نوم وانهخلي چاله تا پیغمبر ته دې قبولي نه نه الله ته وقبولي پیغمبر تا نه قبلې ان الله یو يقبل التوبه حسره کوله ده چې قبل ول ده الله کار ده پیغمبر غو تا الطريقه کي چې په دي طريقه په دي طريقه په وان الله وتواب الرحیم اللہ دی لاله توبه قبلون کې مهربان ذار ذی ذین نمبر مومنان ذکروشه توبه قبول شوا او مالونه راوست نو الله پیغمبر ته وی چې صدقه صدقه ته واخله انور ولا واپسکه کا وسکه چې مال وسرنی نو سم مقابله کې بیان منافقان ذکر کوي وقول ل اعمل اوه دې منافقان ته چې عمل کوي یرله کوم یقی چېلاستا س کاره عمل ونی ووررسو په غمبر ونی وال مومنونه ټول مومنان هم ونی چې تاڅ کو ودي چې سکولنا افکاره کارونون که نه ک ټوکې ځای کو لومو مومنناو پورې نو هرڅوکېنا خبرو که د جهد نه پاتې نتلل نوم نثل کار کارټول ته معلومه کبوخلیه کاو ب진 باندې پیشن لګول نومټول ته معلومه ځخاره کارونه دی ها دا پړ پنا ندی هغه پړ پنا چې نوم مخه ذکر شي چې پیغمبر ته وی لا تعلم هم نحنو نعلم هم د دې په منافقت تن په ویګه خدای زله او دلته د عمل امره د دې ښکارا کارونه وي بغیر سو پوي او سترذون الى عالم الغيب والشهاده او زرده چې واپس بکړې شهتا سو غزا تا چې پوي پارس باندې کپړتيک پناري پس خبر وکي تاسو په عمل چې تاسو کړي دي دی. دغې له زورونه ورکو چې نصبر یېږي اغه خپل منافقات نفرې ده نو پلیکن ولیکن یو راستدی چېږي کې الله سره رستا سو مخامخ کیږي ذلي اغدریم نمبر مؤمنان درې تانا چې تبوک نه پاتې او توبهم زرو یې نیستا تکا دینورو په شانتي وداری توبه دې ررستو شو پنځو سر زده اذا قسم دي هرڅو ذکر راضي واخرونا او نور مومنان دي صحابه کرام دي مرجو نا لامر الله رستو کل شوي دي د الله فیصله تا اسطه نه لګي چې سبق یې یا بوله سزا ورکي و اما يتوبوا عليهم یا په پیمه ربانیو کې توبه وې قبول کيم او اللہ علی من حکیم او اللہ پوئی کی پار او ہر کاریہ دی حکمت تیم دی دری تنو بس دیم پتی چل گی پاتیشو ارسو سر برابرو سر لیوی ارسو او بس وی ننزو سبازو پاتیشو بس لا نرنو بیچ نبی علیہ السلام راگے نوی لانو کوم چې دې ذروتنو سره سلام کلام باندې دې سرویس روزګان تعلق نې بلکې د غیکور ولا ته وي چې تاسو ته نزیب ل یار کړم زموږ بیا پذینو بیا پنځو پس پاسه داری توبه قبوله شونه بیازه راغې او تولولہ مبارکی ورکولہ په پنځو سورې دی پیډې سختې تیرې شي وي <تصفح> د دې مقابله کې بیا ذکر کې منافقان والذین اتخذوا مسجدا زرارن هغه کسان منافقان چې جوړ کړي او جماعتو د ضرر د مسلمانان د مسلمانانو وکفرن اوز پارا د مزبوطولو د کفر او تفریقا مین المؤمنین عزیز پارچ مؤمنان جدا جدا شدیوبلن سو کاری جو ماته زي سوک دي ترازی تفریقا و ersad allamen harab Allah wa rasulahu اوزے مرچو کلیوا دا چاد پارا جگل مخنا الله نو ده مدینه کې یو <تصفح> سړی وو <سرےو>. ابو عامر <تصفح> د حنظله پلارو رضی الله عنه حنظله غا صحابي او شهید او ملائکه له غسل ورکاوه نزیه څنګه او بلار څنګه دا ابو عامر دا بلارو دا د زمانی یو پیرو اړیر خلاف ورپوه دا دا پو سبان دی پیغمبر سره دشمنی پیدا شوان دی دا مدینه دا اوز قبیلی مشروع اڈیر ازتیو تو کلی چه نبی علی اسلام مدینه تا راغی اچه نر روخی جو نبی آز توری خو خسوکنوی نی نبی دا, دا ختم شو خلق ټول پا اغپا سراغی ازد مو شرعیه او د سرداري او اغار څخه ختم شو د پیغمبر سره حسد وکاو اولي خامس محمد کو سره ډیره ترخی خبرې وکړي ابو عامر وی چې په ملت ابراهيمي ما ذاته سبل سراولې نبی صلی الله علیه و رطینا ملت ابراهيمي ده دغه ملت ابراهیم نه غفیرو تا دل تکې پیر جوړ کړې او بیا په خپل خيرې وکړې چې قاتل الله ال الشرير الوحيد الفريدا چې فساد کي او شر کي ناغد الله پدا څه زې کې هلاك کې چې وازي اسوک اس نه اس یي څه نه نو بس هغه تختې را روم ته او دا غزنه خل مرګرو تخت را وليغو چې ما دلته کې د روم بادشاه سره خبره کړې نه مال او فوج راګي تا او تاسو دلته کې اوځې جوړ کړئ نو جماعت فنوم چری کې مونږ خپلې وصلې سامان ازبا فوجدار ولوم ځانسرہ مزیدل ته جماعت جوړ کو انبیي رسول الله ته وی چې تراشه چې پټاو کې مونږه جماعت جوړ کړې زګه چې مسجدینه وای زمونږ نډیر لره دی او خلکو کې کمزوري بډاګان بماران وي مونږی چې بدل تمون سکي څوبګیب چې تاسو څنګه نبی له چې زغوست تبوک ترواني ما چې بیا راشم نبیابا درش ما مونږو کوم او هغه څنګه فلار راتنو وحي وتوشوا چې دا جمعه نه دی ده هم ورخه جوړ کړی ده چې دې تلانور شي دې ته انځي کېو نظر یې غو بلکي مخک مخ کې چې تاسو ورسه چې دا روان شي نبی علیہ السلام صحابه مخکې ځان نو لیګل او غیره جمعه ترانته تدیزه کې زداسي جمعه مسله ذکر کیه او تفصيل ذکر کی چي دا سلور سیفاتو نه پکې ځای را روان چي په کې مسلمانانو تزرری ما جمعه نه دي او کفرن چي په اړه کې دا کفر او شرک کارونه کېږي نه جمعه نه دي وتفريقا بين المؤمنين او جديد پار جور شوی چیرې مونږ د جمعې ته نځو هغه سره زمونږه نه لګي دلته و جمعات جوړ کوند اخپل مرګريو پکې مونږ کو نو د جمعات نه او ده اوبسوا دل لمن حرب الله دلته پر جمعات جوړ کړل دي چې مونږ کله کله پروګرام کوو نو په دغې مات کې مونږ پرو نشو شو کو کولی ولی چې زمونږ کم ملاخوا غ نه شو را و چې زمونږه څنګه پروګم خواښغ نه شو کولی نهتونونه دا هغې کې پابدي ده نو دا کې زمونږ کار نه کږ نو به داسې جممات جوړکو چې کو خپل خواښې اواد استاد را راولو د خپل خواې پروګراام نه پهکې کوو نو دا سوادن داو او تا مور ججولکړه نور بچی ا ته څه پروګرام کوي خود توحید سنت خلاب پکېنو مدار جمعه ته نه ده دا ټول چې سمردی خان سلور زی په ذکر ذکر کړم هغه کسان چې جوړکړې او جمعه ته د پاره د زره او زپاره د کوفر مضبوطولو او زپاره د جدایره واستو په مینده مؤمنانو کې وېر سوا دلې وانهار بل الله او او زې مرچه جوړکړه دپاره دا غچا چې د دشمنو د او د پیغمبر د په خوانه په شاره دا کار وکړو ابوبکر راضی چې نماکا نه مرادهم تہی منافقان نو څه مطلب وو د دې دا تفریق بین المؤمنین چې مؤمنان صاحب له شي سدی پله شي جماعت یې ختم شي وایې تحزبوا او د لجوړی کی فیسلی حزبن فی مسجدن وحزبن فی مسجدن اخرہ نو سره دله بدی کی موږ کې سبا غی کیږي کی لته ويبتلى الالفه جديده غا عقيده جدا جدا شي جماعت جدا شي خو عقيده مو جداش محبت ختم شي ادرسي ليك فروفي بتعني علي النبي والاسلام دي خپل جماعت ته بیا کو ارچا پهسه پکې لګيایي پیغمبر پهسه لګیا شو اسلام پس لګیا شو خپل جماعت پهي څوک وت سوال نشي او داد اغی منافقان و کاروخان وَلَا اکل چروانی که بیا وزیر اطلاو بانی باکولی سوگندونا باکول چه دا مونگ خدا مطلب نو دا مونگ خود پا دینیت بانده جمعات چې چه بعد باران جڑه اه توفان نو بیا لته مون نشوت له نزل ته ومنز کو نزدي آسان ابي زويفانوتا مريزانوتا چري لريني شتل ته منز کوي نو ده خبره وا ولا يحلف الناوذي قسمونه کوي ان عرض نا الا الحسنا چې زمونږه هو مطلب نور سنو مگر خير فایو نيكي ګور نه کته وي سوکنه روان كه انارادنا الا الحسنى هرې زمانی دی باطل پرستو دا دلیل دی ښا وې زمونږه مطلب پدې کې کار خیرو والله يشهدن لمکاذبون الله گواځي گوايي کوي چې دا ډېر دروغجن دي لا تقم فيه ابدا مو درې کا پېځي جمعهت کې هميشه دې ثوانوسي او تا چه وعده کرده او تا تا علم نوکا نخواه ستا برای شما بیا و تاستامن پیغمبر تا علم خونه ده دی خبر نو دو قسمه ذکر کردی وقعه او دا دی جماعتونو ببارکه صداس اعداب ذکر کردی دی تفسیر کبیر وی فيه الذلاله على ان المسجد المبنيه لذرار المؤمنين والمعاصي لا يجوز القيام فيه حیات کی دلیل چکه مجمعات چې جوړ شوی د دې لپاره چې نور مسلمانان طبکه zarar ور کوي اغه خپل زائر کار سکی کچره پاک ویو او صلی الله علیه وسلام پاک ویو کار سکی خلق تنگي بسوی زمو خپل جماعت دې کې مون سره را جاسه کار دې په پداسي جماعت کې ودري دلنشتا انه يجب هدمه او دا نلول پکار دې ابو بکر جاساس او در せ بیا وي چې فيه الدلاله اهل المسجدي فضیلت للمسجد والصلاه فيها ذجماۃ فضیلت په سبا نه ثابتې چې خلق یې مسلمانانی او نیکهانی صالحانی داغی ذو جناه جماۃم فضیلت عمومین او چې خلقه منافقانی او شریان نو اجماۃم جماۃ نینو داغی دا حکمي نو دوه قسمه ذکر کوي الله رب العزت چې څوک جماعت جوړوي په خنیت او په تقوا باندې او دلته پر ځان باندې نه غږه عبادت زيره او څوک جوړوي په غلط نیت باندې چې ترتد قومونو خلاف راشي جګړه راشي افغان راشي نو یې اوس کوې د جماعت نه شوت لیکنه ځان له و جوړ جماعت نه لم چېدون اوسې سات تخوا مخه جممات چې هغې بنیاد یښې شوي د په تخوابان د په ایمان باننددي چې غ م چې د نبوم مسجد او من اول یوم دا دال غیر وځ نه چې تر رالی مدیته چې دغ نهجرې جوړه شوکن نه من اووللی یوممن پرانوي دغه اولهور د د مسلمانانو د تاریخ. چلغینه هجری جوړه شو احقن تقوم فی دغه ډیر لایق دی چې ته باغی کې او درې گیه ولي فی رجالن یحبون ایتتقهرو خلق ډیر خغه او چې خلق خینه جمعاتم پاګی سره برکتی د دې مسجد قباء کې داسې ناری ندی چې محبت ساتي اینه تتو هارو چې خپل ځانو نه خپاکي والله يحب المتطهرین او لام محبت کی ددا سه خلق سراچزان صفاء او ستر ساتیم ابي دا سلام بم زیته د هفتی پروزوي راتو مونږه غینه تاسو سکو چله تاسو کړی دی د دې ډیره صفائی کیتا او څنګه صفائی کوي نظریه چمنګه چاهیت تلړشنو لوټه کارني واستعمالو ابي اپو بو استینجا کوم نذک الله عز وجل صفات حب المتقين د دې ايت کې مسجد قباء په حق کې نازل شوی فيه رجال يحبون ان يتطهروا نوبدي کې د عبارت النستې مسجد قباء فضیلت او په مسجد نبوي کې دلالت النستې ول دلالت النصرتوي چري کې حکم په طریق او لا سره ثابتي چې مسجد قباء سره تاری فضیلت پذیګه راغند او مسجد نبوی خو په طریقو لاسر راغکنه اوبه کوم داخل لې دا منافات نشته دې او من اسساب بنیا نه ولا تقوا من الله اي ايا رسول کو چی خې دې هغه خپل بنیا ده او خپل آبادې علا تقوا من الله الله پر ځابان دي دا لاف یربان دي او د الله پرځاباندی خیرون دا ډیر بهتر دی امن ام اساسه بونیا او کنا سوکو چې جوړ کړي د جمعت خپل الا شفا جروفن په کناره د کمر ز شگی جروح د شگی کمر ته وي باغيه ګټه خېدا دیواله واړه هارن او غرزی ذن دی فَنَارَبِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ نَبَذَتْ سَلَيْبَوْرْځي کې دغه خپل جماعت سره جهنم ته دیو تومثيل پېښ کړي دا تدیده پاره دا چې جماعت یې کهر سې خو چې الله راځي پکې هغه الله تقبلي او چې بنده په غلط نیت جوړ کړی نو بس داوله سبب د دا جهنمو ګرځینو حضید ایک امام راضی ذکر کرکی جہازہ اے دلو علی ان بعض الاماکن قد یکون اولا بفعل السلات فی ایت کی دلیل لیچ بازی جماعتنا اگد ما انزر دیر لایق دیمیم بازن دنورنا بلکہ بی بازی دا سیدی قد تکون منحیتن فی چه باگه که دمانزه نمان شویده چه پیغمبر تاوی چه دی که بناودری که نا اولیده که چه غی بنیاد داگه سعی نی که نا ویدلو علی فضیلتی السولاتی بی المسجده او پا دیم دلیل لی چه دیر سواب پاگی جمعات کی دمانزه بسبب ما بنیع علی فی الاسلی چه غیب دیر سعی سینیت دغی کنه چې دی کې بعد قرآن درس کیږي کې کی بعد توحید سنت خدمت کیږي او داو مرکز جوړ شي زکه چې نورو کې خدغه سې اله او چې په دینیت جوړ شوی نه پاره د نورو نادر بهتري فضیلت او تحاصلی او بیا وی حاصلو الکلامی د دې مخ کې یاتون حاصل دارا وته جن احد البنائین هذه الأبادية هي دو قسمة يوغى بنائه تقوى الله و رزاءه تقوى الله و رزاءه تقوى الله و رزاءه يوغى أبادية والبناء الثاني هذه الأبادية قصد بانه ببنائه المعصية والكفرة ځاګړې د پاره جوړ کړې دي <متداز> چې مقابلې وکو وی دي ګډې پرېښې کنه پکانه البنا الاول شریفا ترومبه جمعه دير شریف او معزز شي واجب البقای او دې با می شد پاری وکانه ثانی خبيسان واجب الهد می اجازه ویم چې په غلط نیت جوړ شوې دي دا خبيث دي او دې بنالو لشي چې قران دې دواړو کم فاره وکړ والله لا يهدي القوام الظالمين اول لا چري ذيت نقيزه صفم ظالمان وته لا يذلقن ينم الذين بنوا ريبه في قلوبهم دا جماعت چروان شي بس دا خلکو چې جوړ کړي او کنه هغه ډیر ملامت شو ډیر ذلیل شو او وروخ به دغه فکر کاو چې را جماعتو هغه درنه نه وته الله ویداو تر مرګ پورې د دې پزړه کې 105 تي ښا لا زالو اميشه به من الذي بناو هغه جماعت دې هغه چې جوړ کړي او ریبتن یو شک یا دردو فی قلوبیم دادی پذرونو که اللہ انتقدتا قلوبهم هم اگر چمرشی نو نو چمرشی نو دا غیر دا پارتا رازی چې تقدتا قلوبهم اگر خو موت لفظ رازی که نا وفات لفظ رازی نو داوی چه تقدتا قلوبهم اه اه نو اشاره دا دیتا مفسرین چې دا کافر مرخ حبل شان د کنا د زړونو ټوکلی شي دا کافر مر مخ مونږه هني خبر کنا و قران په دې غواړي جهر منافق او کافر چمري نزلې ټوکري ټوکلی شي الا ان تقطعو زکه په دې سره تعبير وکنا ابياي صاحب د بحر جهازا ضرب مسلين داخ والله یو مثال پېښ کړ من اسس بونیا نه ول الاسلامي خيرن چا جمعه توبه زی چې اسلام دې پر جوړ شنو هغه غوړ دي امن اسس بونیا نه ول الشرك والنفاق او کناغه زې د عبادت چاې د شرک او منافقت ته پر جوړ کړ <تصفح> وبين انن بِنَالْ كَافِرِ كَبِنَايَ شَفَاجِرُ فِن او د یو مویچد کافر جماعت جوړول داس ویل ک پښې غېجه جوړکی یتحورو اهلو فی جهنم مطلب دا او چې د ټول خلق به ځان سره جهنم توغور زین مزګه پشریعت ک معنا اوجدا جماعت مفرې د جوړول تا داغه د شرک او د کفر اړه جوړیږي ابيا واذا ضرب المثل ذکرے چې وختاره وير واحدن انمعن الايه چې معنا دا يات دا ا범ن اسس بنيانه ديني هي على قائدت محکمتن چې او ظاهریه با دې دي يمات او یو دهر سړی د زړه اباده دي او چې د زړه هغه با علی قائدت محکمت په صحیح قدا پا مضبوطا ہیت تقوی و رضا اللہ چاگئی کہ اللہ رضا مت لبی تقوی مت لبی او بلگئی چاہو په دینیت جوړ کر رہے دی علی قائدت ہیت ازعف القواعی دیر کمزوری بنیادی اخی دیر او دیر روستو نه نا با خامخواہ ورزی گی اگر تنگیدو نا د مطلب عام شو که ظاهې جممات دی چې خلک جوړي او کاغ بانی خبره چې د چې عقیده د ډیره کمزورې او ډره ش پرته ده ش پرته او چې معمولی ونسیلی په راینو ورځ که نه او د چې عقیده دمره مضبوطه مضبوط سره چې سمه تر ومیزمو کې رسېدللی و دا ضررب الله بیان کو واللهلی من حقی الله په ویږي پارس باندې درچاپنیت او په اخلاص باندې پوي دی او هر کار د الله د حکمت وي تا بابا مقاصدې ذکر شو د دریو قسمه مؤمنانو او هر یو سره مقابله کې منافقانو حال بیان کو د دینه پس ترغيبات د جهاد تا د سورې توبه کې د جهاد خبر او انفال کې او ترغيبات ذکر کوي په نورو طریقو باندې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بيشكل اغسطي المؤمنان نا ذي نفسنا او ذي مالونا بان لهم الجنه ذي الباره جدي له بجنه ورکيم سو دا وسره کړی دا نمال او نفسی ده مسلمان ناغسته ده او جنتی اولا ورکڑی ده ده پا او دیت اروس تو بای ویلی ده بایعا دومی او مثال لیم اگا نفس او مال اغستلسی دا چې ویلی دی بندتا چستا دا نفس با پاگز کې کڑیگی چې زما خوخی ستا د مال به باه دی کې رج کېږي چې زما خوښ زما کممی نوګوره مال د بنده دی اختیار په کې د الله دی داغ ش نه چې اختیار په کې د بنده ن شته ې په کې په خپله خوخص نه شي کولی چلله اوتهسوی غ کوې دا دغ ش نه ویللی چېدي پیوز کې جنت جننت ترکومه يقاتلون في سبيل الله اغا غستل دادي چې دی به جنگي دي الله په لار کې نمال به حمله کوي او نفس به هم ويقتلون چید نو وجني وکافرون ويقتلونا تر دې پوري چې دی به هم پکې قتل کړي شي شهیدان کړي شي نظر نصیبتون نه پکې راغستري چې تا جنت چې ته ملاویږي نو ويقتلونا ويقتلون پا دی باندیوم چی دی قتل کی اپا دی باندیوم چی دی دا غید اللہ سن قتل شيخه دوارا دی سره الله اللہ جنت ورکی ایقتلون ای زکر دوارا راولو مخی ایقتلون روستو وعدن آلی حقا دوارا دکر دوار دو پخبل زن باندی اللہ داس وعدا چی دیر رشتی آدم فی توراتی ول انجیل ول قران تا په تورات کې هم دغه سوا او په انجیل کې هم او په قران کې هم من او الله او څوک دې زیات او فادر واخ خپل وعده باندي ده الله نن فاستبشرو نوې مؤمنانو خوشاله شه به بكم الذی به پاگا <باقا> بیا پاگا سودا بانده چوکلتا سودا اللہ سرام و ذالکه هو الفوز العزویم او دا اغا کامیابیده دیر لوئیم عزویمی او تاوی قرطبی وئی چووه هو عوض عزویم جنت خوڑیر لوئی عوض دی مومنان بس نفسی سب اعمالی چو اللہ تنظر آغا ستاو لا يدانيه المعوض دا خود دا غير عوض سرادو نزدیم نا ده ولا يقاسو بيهی انسوک دا قیاس کولشی چې آو چه گنه دا مال و نفس دا مومن چه دیم دا دی جنت برابر دینا جنت خدیر عزویم نعمت ته وی فا اجرا ذالک علام جازی مئت عارفونهو اللہ دا کلام خپل پداسه طریقې استعمال کو چې څنګه د عرب محاورې کې استعماليږي بيع او شراء نومي په دبيع او د شراء کې خوځم پس مهاز شراء نو د تجارت او وی چلوي مخپل باندې سره سودا وکړه او بیا موږ فسرینوې قرطبي چsum هاذا عامت فی كل مجاهد فی سبيل الله دا یواز داغ زمانه مجاهیدین نه اځی هر مجاهد هر وخت کې چې الله په لار کې جهاد کوي ته امت محمد صلی الله وسلم نه تر قیامت پورې دا وعده غ سره شوی دا دا سودا الله غ سره کړی دا ګوره دریوال کتابونه ذکر کړو چې دا بندہ شک پیدا نشي په یو کتاب کې یو خبره ای نه که کنه نظریه والا کتابونه او د دې کې امام رازی وی چې ذی وادی کې الله لست تاکید ذکر کړی چې نل 8000 او استل او ذم بي رول د حوز د پارا بيد حوز او ذریم ان نه رول په یقین د فارغ راضی او صدورم لهم یہ محقق چې خاص د دی دیده پارور بل چلنه الجنت او پنزم عملی او سر ذکر کوي چې یو قاتلونا ويقتلونا ويقتلونا ترضیه عمل لیکنه هغه نفس او مال چې په دې کې کی خرج کیږي اښ پغم وعدن یې وی اوم عليه وی لزوم د پار راضی اواتم یې حقا وی چې ګردای یقیني خبره ده بدريوالو کتابونو کې ښا او نه هم یې دا چې ومن اوفا بل څوک وفادار بغیر دلال نه او له سم یې دا وی چې ای وی کوم الذی باعتم به <تصفح> لست تاکیدات او دا کامیابی دلوي اوس دغه مؤمنانو او صاحب ذکر کوي لاسو چې کوم سره الله دا وعده کړو به یې وسره وکړه ا تایبونا دا غزي چټوبه استن کړي کګونات شو یو کنه شوې توبزان له عبادت ته العبذونا للعباده او بندگی کو ان کی بیم الحامذونا ذل الحمد و ثنا و ين السائحونا اوروجین ان کیم کی قرتبی ذکر کوي چې حضرت مجاهد او قطاع دان چ نبی لي السلام سیاحت او امتی اصيامو چې معنا د امتی سیاحت سده روجا صحیحون روجینون کی تاویی او دغس بیا ذکر کی قرطبی بلا معنی چه السیاحتو المرادو طلاب العلم چه صحیحین سوک دی چه علم پسکر دی الی علم یو دینکی نا ینتقلون من بلد الى بلد دیو خار نہ بلتا او د بل زینب بلتا ګرځي فی طلب العلمی راغی تصایحین وی د امام رازی وی او قرطبی قیلهم الذین يسافرون لطلب الحديث والعلمی دا خلق دخوا ښا چې د سنت علم پسې ګرځي راغی تویل شي السایحون الراجعون رکوع کون کی ساجدون سیدی کون کی الامرونا بالمعروف و النهونا عن المنكر امر كون کی خلقتا توحید و سنت سلام علیکم کی خلقلرض کفر و, و, و, و شرک نام و الحافظون لحدود الله او دیر پابندی دلا د احکام حق کم مسلمان ہوئی دی ته چاغو پابندی کنا چې پابن نه یی مسلمان نی. انا شناکار کلیک یو امام اخه پشهو نو فیزي امام تینکو ما نو خاله پتره جامشه او ته وی چی قولی ست تکلیف دی چې تاسو مطلب یغه وای مونږه ناغوی نه وې زمانه پابندی نه کیږي نو خلق کې یو خيارو ای بس بس ټیک ده موږ باغ امام نیسو چې هغه پابندۍ کوي چې ستانه پابندينه کوي نو تبسنګ امامي ولحافظون لحدود الله اسلام او دین هټوله پابندۍ ده کنه خه دینه پابندينه کوي وبشر المؤمنين دله سم صفات ده الله عزير ور قداس مومنانو تا چې داسې پتونہ پکې وییم له دې یو طرف ته د مؤمنانو حال بیانته jihad ته ترغیب یې ورکو چ وګړه د مجاهدینو کوم مقام له خدای باندې الله سره بایه کړی دا, دا چې بس نفس او مال راکا زېننتہ وای شوې ده کنه نو زه حال ذکر کړی ولې دې بندوال سو شکمک او ځړکی چیرې زغو جهاد کوما کومه خو خوم زموږ پښان بنديان دي کنه څنګه موږ یو دلته مخلوق دی او الله پیدا کړی دی او سترګې غوګونار سي ولور کړی دی یزې په تور عوام نو دا به خبره ني الله وینا ستو مشرک نه ني خبره چې الله وینا د دشمن دی او څنګه دشمن مې دي ما ویلې چې د مشرک په حق کې با څو کلاس نو چتینو atway do sarjang na ko ma maka nalin nabi wal lazina amanu nazi jaizo na pegambar la rao na kasand le che mu'minan ri ayastaghfiru lil mushrikeena chagi la suchat ki che da waw taw اگر خاجت مشرک تا ائی استغفروا للمشرکین چبخنو غوارید پار د مشرکانو ولو کانوا لی قربان زما نو شویل چې په ده تر ده اگر کا خپلواني الله وي حنا زمانہ ته نذین از دیخه چې زما دښمن دې نو استاد دوست چې استاد لار شستان شو ولوکانوولی قربا اگر کاغخ پلوانوی پلیکن بخن بولن نغوانی دوا بولن نکیم ندی اویر وزید ندری روزخا هاو پا دی شرط من بعد ما تبایینا لهم پس دا چې چی دی تخمالو مشوی انهم اصحاب الجحیم چی دا جہنم یان دی <تصفيق> او دا کل معلومی کی سریتا دا علی چی مرشی حسه فوج ژوند دې کوم دانش ویلی چی دا د خاتمه په کوفريه کنه به یې کنه دا مونږ تسې اعلان پو چې کله پاغي شرکه وتموت راغې بس مونږ ته پتاول کېده نو چې پتاول کېده نو بیا سره له بیا سره له دوا له دا مونږ نشوي ویلی چی را پتاولینې ما تبيین اللهم له صاحب الجحیم بیا خود موت نا نشی ایمان راوله و توحید نشی قبلوله که نا ذکر ابن عباس رضی اللہ عنه وی چه نازل شو ذکر چکانو یستغفیرونا لی موتاهم سخبر و مومنان ناغیب و دخپل و مرد و بخنه بخن وغفتاولی امو شران خطول و مشرکانو عدیب و لبخنی غفتین و فنظلت نازل شو چاله بخانه غواړي نو فامسکو ان الاستغفار بیا من شو کنه بیا بیا بخانه نو وخت د غيده په اړه نو پتا ولګی چی د موت نمخ کوله غواړي نو خیر ده ځکه دا غي مطلب هدايتي او بیاوی فیمنعهم ای استغفروا لل اموات <تصفيق> لا للاحیاء نجوندون ندی مونکلی و د مړو نه چ مړشین بیا بولنه غوالی جی جون دې نو ک بخنه ول غوالین دا, دا مطلب یی چې الله توطا هدایتو ک وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ وِبْرَایِمُ الْعَبِهِمْ دا سر سوال پیدا شو چه دیبرایم علیه السلام پلار خم مشرکو نو اگو سروادی نوی کلی چه ساس تغفیرو لکا کلی و سروادی کلی وی لکا مریم کچی رازی ساس تغفیرو لکا دو بستاد پار بخن غوالما اگممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم او کله ولغهخته او باقاعده لک سورہ شعراء کی چرزی چې وغه فرلی ابي انه کان من الظالین اځوال خبرې دی قانون خلاف شو کنا نو جواب راغی دی زیکي یو جواب مطلب خدا دې چې او وسروه تکلی و باندې کړیو وسره خو پتا وته نو او کله چې وتا علم راغ نو بیا تینا برائت وکړنا <تصفيق> ازو هم دغه جواب دی چې هغه استغفاره چې ولغخته او هغه جواندې وکړنا او کله چې مرش نو بیا نو غوخته تبرئه امينه زګا قرطبي او قد قال كثير من العلماء لا باس ان يدعو الرجل لبويهل کافرین ویافر لهما ما دام حیینہ چې دا سګونانه دې کې اوس لري خپل مور او پلر کافران لره د واغوالی د بخنې خو چې سوجو انځی کنا پس د مرګ نه نه څنګه بیا معلومه شوہ نو باخانای ابراہیم علی السلام خپل پلپلار لامه ګرځیو او عادی دو جنان چواد او سرکلیو ولما تبینه لو کله چې معلومه شو تا انو عادو ولله تبرأمنو جذاب لارځ ما د الله دشمن دی نبیه صلی الله علیه وسلم ان ابراہیم الا اوه حلیم بشکه ابراہیم علی السلام دا څو طبيعت یې دا دیر زلسوان دی او دیر صبرناک بازی بندهی کنه هر چا سر رو خوری خلق و توییسلی سیه که وی هر چا سره رویی تلگیائی دا دا اوواهی کنه خوا اوواه سمانه چس داسی دیره و دا دا خبروین اوه اوه داسی کنه دیر درد من او دیر فَمَا كَانَ لِلَّهِ أَن يُذِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَادَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ <تصفيق> دي دي فضل و رحم دعا دا سوال دې دي چې الله دې باندي خپل فضل او رحم باند کو چه دو اجازه ته مشرکان د پاره نو سوال چې دا خو ار کار د الله دی ہدایت مګه کیو گمراهیوم هغه ورکی دا کار نو ندی چې مشرکان شوی دي کافران شوی دي دا خو د الله په فیصله باندې نه خپل اراده باندې کفرو شرکوم ولا ورکو بیا په خپل رحموم باندې دا سوالی کنازه خلق کوي څوک خو د ج د وجه نه چې دا خو انصاف نه دیتهکه چې ټول کارونه چا ته دایت کول او چا تهت دا او ټول د الله کار دی او چې بیا په خپل دعا غم بند کېله د هغې جواب کوي چې نه د چری داې نه کوم چې بس یو سړی پیدا شي د مور معشوم ه د پمهورلهګمه دې وګمره یو دی وکافری نه الله یز پیلا اراده کوم چې سوسو زله فوی کماو ہدایت و ته او بیا بیا مينه تونه چې مکاو مکاو مکاو او غنو صبریږي نو په مکان الله ول یز لقومن بعده زادهم او چر الذا سن کیچ ګمره کی یو قوم پس داري چې هدايت او تکړي او یې په فطرت پیدا کړی حتا یې وبینالهم ترغه پوری چې بیا بیا یې وبینه خو زه هتو ته او کیچ غره خبره دادا ایمان راولا شرک او کفر نزان بچکا جهنم تمزا سو ته بیان کی ما يتكون هغه چې داغه نزان ساتل پکاري کنا د شرک نظام ساته کفر نظام ساته ظلم نظام ساته دا طبياب یاوي نفلایت تقون دا تږه زکه کړې دې دې کې نخخه دا وسره دي الله او ته ووي چې ګور ځان او غزان نساتی لهما یتقون کی چې دینه دینه نظان ساته دینه ځان ساته او چې ګورو ناغه بال تولاړي اگه بحال تاکی دو شرک <تصفيق> وزیکی بمرکز کی اولادی نو زکا اللہ پی او فتوه کی جباز حتی یتبین الامایت تقون حتی یتبین الامایت تقون فلایت تقون اللہ و تخوض آحاتو کی چیزان عزیزان نساتی بس بیا پی اللہ محر نو ان الله بكل شئن علیم بشک اللہ پارس باندی ان الله لاو ملک السماوات والارض بيشکه الله غزا ته چدلرا بس شایدا اسمانو د زمکو دا څنګه <coughs> بعد شایدا یحی او یمیت سوک ملکې سوک ژوندیکې دا پورا باد شایدا کنه ها د چا په نفس باندې تصرف دا وې څوک نشی کولې دا یو دا الله کار ده موت او حیات دا په اختیار کړی دا نور پر طولت قیاس که که که که قرآن اعلیٰ ذکر که نور ویداته پر نور قیاس که جی سوک بیمار که سوک روغی <تصفح> سوک مالدار که سوک غریب که سوک خوشحال که سوک خفا که سوک خیست که سوک بدرنگ که دا نور خوش پر پسیدی که که فو اعلیٰ پکی حیاتا و ممادت که وما لکم من دون اللہ من ولی و لا نصیرم نشسته ستو په اړه دې الله نن اوس یو دوست او مددگار لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار درګه صحابو ذشن خلاصو بیانې یقینا چې الله مهرباني وکړه پیغمبر باندې هم او په دې مهاجرینو باندې هم په دې انصارو دمینه باندې هم الذين تبعوهو دائما كسان دائما كدس رائما رغمت في ساعت العسرة في مدى سخط مقاكي تبوك دائما دائما ساعت العسرة في مدى سخط من بعد ما كانت يزيغو قلوب و فريق منهم فس دائما نحن جنز ديوة چكاگشو وزلونا دائما دائما دائما كي دمرا سخط د ممنانو کې الله ما ته معلوم ديګورې ته خو ظو د حال نهخوا الله خبر دی چې دا داسې کسانو چې هغې مونګ نهځو او ډیره سخته ده اووم تهم الله مضبوط کو او یا دا د چې کمم دو قسمتديغ یاددي چې پتیشیو د طبوک نه نو نځ دیو چې زرونه کاغذ شی وي خو چونکه اږي توبړې ر په اخلاص سرويستا چې ځانونه پښتنو پوريدا هو په تاریخ کې ندي راغلي چې بل چا دا سکړې دي خان نو دا توبړې ر د اخلاص و الله ایما په مهرباني وکړنو انو بهم رؤف الرحیم دېش کله په دې باندې ډېر مهربان او رحموالدیم دا خواغه کسان واته تنو ابو لبابا او زاگر مرګری وعلی سلاسۃ الذین خلفو او الله مربانی وکړه پاغ دریو تنو باندیم چرسټوکلی شاته بد دی پنځه سورزمین کاب مالک مشهور شاعروم په جاهلیت او امره ر ابن ربیعا او هلال ابن امیہ تدری د خللیفو معنا به دا کوو مالک نه معلییکویللینو چاغویللی نو او خللا په شو کولی چې د خللیو معنا به دا کوي چې رستو شو ب دغیم ا دا به نهای چې د طبک نه پاتې شو نه دا خو باهڅو کوی چا د خوران نه خبره چې تا به نو بس شو نه چله ګنا مااف کې نو کمل لازم بلو کګه زیارو گناہ کړی نه کنه ها ادا خو بیا یذول دی امام بخاری وی نقل کړی چې خلפו اغه ویلو چې دا معنا کوي غی په قران هپوېد کنه ها چې رستو کلیشیو توبه ده اغه رستو کلیشیو پنزو سترو حد ته تر ذيب اوري زذقۃ الارض وبماره حبت چتنګ شوا پدی باندي زما کا سر ده فراخینا وذاقت علم انفسهم او تنسو پدي باندې خپل زړنه چې بس د دینه حکومت خله وذنوا او يقينوا کل عمل جما من الله الا اله له جنس تبل زيد پناي بلا تما بغیر د الله نا صرف الله تبرجو كونخه <تضح> دا د امتحان غايه ده کنهخه نور دینونکي نه ذکر کړی ویلی چې زموږ امتحان کومه ازمې خکومه پخپلو بنزیانو خو غا غایه نه د نقل کړی او غرضو عدل ته نه نقل کوو چې امتحان مطلب سي چې بنده پدې پوې شي چې الله ملجأ من الله الا اله له چې بل زمې د جړان نشته بل زمې د تیاوسري نشته الا اله له دایو الله بل زمې چې د کوزول نشته دایو د الله اګه وې نه و د او پلار کر را شنو یدا زماره پلار کور دی دا زماره د زړه تسلې زه ده نو د مؤمنانو تسلې زه سوک دی الله دی چې ثم تاب بیا الله مې ربانیو کړ په دې باندې خډیر وخ پس 15 ورځې پس لیتوبو چې الله بیا خیال ساتي دې بیا پاتې شیوه تبوک نکنه کزی دایا دی کنا ته په خبر دی یتوبو چې انشاء الله ته روجو کوي په هر کار کې ان الله وتواب الرحیم به شکل لا توب قبولونکې بیا ترغیب ذکر کړي یا یو الذین امنوا اتقوا الله و كونوا مع صادقین ای مانوا لو او درشتین خلقمرګر ته یا کوي کرشتینه خلق پیجنې کنا نوزان را الله تحکم کله ښا یو بګی اشاره د اجما د امه تابعصرین وای کونو مع صادقین صادقین څوک دي لغه مهاجرین او انصار دی هغه وخت کې دغه وخه الله وي د دې مرغارتیا وکې زکه چې دې کوم کار وکنو الله راضا کنو الله دین راضا شدید الله نن راضا شو نو ځاس رښتینو خلک عمرګرتیه کوي کوونو مع صدقین بلغه اشاره ده دا صحابه اتباعا تکونو سمانا چغی کم کار کړی د ناغه کوي کنه او بیا خاص کر خلفاو چې کم کار کړی د ناغه کوي اب تاسو لازم ده کوونو مع صدقین اوولې شارکی تنظیمتا چې دنیا کې تاسو معلومی مې چې دا خلک رښتینه نه وګوري چې جدات نشینوخه مرګرتیا او سره کوي چې سمراه هم که کنه او دا غزه تلتېشه دا ځای مپرې ده دا. دا مرکز مپرې ده دا, دا وګورتا سو ظلم کوي د خپل مرکز سره چل تکيوم قران ویلې دې ال تکيوم په بروازه ناس تکړې ده او ال تکيوم د دا جوارو داسې शरीर ټکړی خړلې ده طالبان شونډې وې نه شوې توبه ځکه په ما کې یو دل مونږه تل یم او طالبان زې کم زيو زمر جمعه ته هم نه ولا کلا چې دي دې په نیمه باندې او په فبا کې دی راو अशोक بپو دی روکی ادا گراند کارو حضرت شیخ چې چیدا مرکز بانی چې چا دی بدره بسکلی کنا ما کانا لی اهل المدینه تیم ندی جائز و دی مدینه والاو خلق لراو من حولاو مغسوک چا پیرا دی نی من الارابی چی اگر کلی دی این تخلفو عرسول اللہ چی دی رست پاتشی دی اللہ دی دا پیغمبر نا اغلل شی تبوک تا ودي روستو پاتشي ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسهم او چری ودی پخپل زانن وبان زمینه نکي دمرہ چې پیغمبر ته نه پاتشي پاغمین نن نکي چری وداسن پخپل زان با سخت تا نسی او پیغمبر باباچ کوي پخپل زان بر هم نکي او پاغه باندې بر هم کوي ذالکان دا حکم ولی دید پار دی دمرا سخد د دی بیننام لا یسیب و امزمع ولا نصب ولا مخمصت فی سبیل اللہ زکای چی او صحاباو دی پیغمبر پا مرگرتیا که هر کار کړی دی کاغی تا عبادت نشیوی لے گوارے فاللہی عبادت کی ساب دی ولی زکای چیل تا کی رابی تویر انبر سره کنه نو غریته څوک عبادت نوې دا خذي په دې لارې تلي دینو دا خذي ستلي شي دي دا خذي تګي شي وي دي او گشي وي دي دا عبادت ته وې دا هغه په مرګرتیا کې نو ځکه عبادت ته استا عمل چې د پسې نیت او پسوناتو هغه مقام غا عبادتې ښا اگر کاغه کار مبحای دا پر دیو جا چې دامنان چي دي نذرسه ذل دیتا زوما اون تندا ولا نسبن او نستړیواله ولا مخمصتن اللغه په سبيل الله ذل په لار کې چې جهاد دي ولا يتو اون موت ان يغيزل کفاره او دې قدم نديخه پداسي او ډاګه چې غوسه ور اوستا کافرانو ته چې کافر وګاخه پوچي دلتس لرهالو زمونږ کلی تول لرهالو عزیب اورتلو چې تاسو خیر خوایو تاسو ستاندل اړ دین او پیغام راوړل دي تاسو جنت ګټو هغه ظالمانو به چې نه برازي جاهلانو کنه ها ولئنالون من عدو النیلن او نذرس یذلی دشمن تا په حمله کی الا كتب لهم بی عمل صالح مگر لیکل شوی د دې د دی کارونو باندې چدا خو عمل صالح نه دی هلي کله شوې دې دې باندې عمل صالحو ته زګه ذل چدا کارونه ټول دنیایي ښکاری دې کې د عبادت سنشتنو الله وي چ عمل صالح مو توې کنا چدا پمرګرتی آکيو نو چې دې ته دومره مرتبه حاصلېږي کنا نو دې به د پیغمبر نرسټو پاتې کی چری ون پاتې کی وَلَيْتُ وَأُوْ نَمَوتُ وِنْ يَغِيْضُ الْكُفَّارَ دامیان والی که حضرت شیخ او و محمد زمان رحمه اللہ و تعالی ناغر طالبان و چکر لگو <coughs> چا پیت رازو کچیره دادی مازیگرسل داسی وزی چگنده بیمانی که او دوی دا دې jihad کوي کنه لازم ما سي ګرځ jihad دی اولې وې دې چې چکر لګي اغه مشرکان و تګوري کنه ناغي ډېر غوسا کیږي او قران ویلي چې ولایت و یغید او نه ماوت وي يغيز الكفار فضیم د سړي ثواب کیږي چې په ده سي لار لړشی چری نستی اخاذي خوا چبرو کې او غوسه شي او بل سره وګوريږي جه وی دی مصیبت جوړ کړې ښا ار جاته مشرکان وی ښا په بللار مرګه په بللار کې ثواب نشته په دغې لار کې ثواب دی چې عزيزه فزیناستی کنه او ګوره سوهې نو استا ثواب وشي ان الله لا یضیع اجر المحسنين بیشکره الله نه زای کوي اجر د حق پرستو خلقو او دا دغې محمد زمان نه طالبان تپوس کړی چې تاسو خو ټول حسین ح نهلی شي گرددان که نه دا د پینډی شي د پنجپیر شي د هغې په دنیا کې مشي اورو شو او تاڅوک نه پې ژې نغو ته صورت رعد ات و چین ځلهې نهما ایمان پهت او دیتم یتون به قې ویللهوي چې بارانو شي. نوکان دی او خوونه خو په خپل خپل اندې سره که نه چې سووره په کې راځي هغ مونږ په خپل دا ام دی د هغېعلم ډیر کارې وکړو دا خو حصبه قدر جوسه چې سوه تا کې اقې نو دوه به کول شي او حمت پورې خبره ده نو چاه مه دیر کړی دغه پند شیخ چېونه داغه ونه مډیر دنګوا او هلې هم دنګوا دلری نو پکې خراب کاریږي چې به اور کې ګنجلی خان جمعات کې تقریرو کو اخپو ځواني کېو ابا سی اوس لاره راغې وی چې په دې لکه ما او چالو سره و نه یي اپ ما را ولاره وکنه نو هغه نه پګې دلر نه ښکارې ده هغه ته د حياتو دا خدای چر چ خپل خپل اندازه ده نو خپل عمل مناسب الله تعالی مرتبه او کړینو ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره او نخرج کي دي سمال کلهګوي او کډيروي ولا يتقون وادين او نتيريږي په يو ميدان باندې الا كتب لهم مگر الله له ثواب او اجر ليكيم ذسره عمل صالح زکاونې جدا په خپل عمل صالح دي ښا نفقه او صدقاو الله فلار کتلل ليجزي يوم الله احسن ما كانوا يعملون بدلور کله دلیل رخصتاه چې دی عمل کړل دي اخر قبل ترغیب ذکر کئ ولې قران اقسام پرکې د جهاد سه جهاد په تور او په سیف او سه جهاد په علم په قلم او بیان دا ټول جهاد بلکې دغه جهاد کبیر ویلې سورې فرقان کې جهاد کبیر په تعلیم سرا او په حجت سرا چې کوم جهاد دی زديد ډير لوی خير او फायदा ده دا غن چې کمپیوټری سرا دی کنه حضرتي کې قران د علم د طلب قانون بیانوي چې طلب د علم فرض دی اگر کا فرض عین نه دی خو فرض دی او دا غي ځان لو اصول چې په هغه طریقه باندې وی وما كان المؤمنون لينفروا كافا نو دي جهز مؤمنان لرا چوزي ټول په يلم پسيه ولې دا کارونه وسوکي نو طريقا ذا فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ولينوزي ذهريو كلينه ودي خلقو كيو جماعاته کپينزي كلسي کارسو ری اسلوزی لیتفقهو فی الدین چزان خپورا کی اوزان خما ماہرہ کی پذین کی نیمگلے کاروان کی چاغا وخرکم مروجہ علومی عورتل بحاصلی دا باب راولی لیتفقهو فی الدین کی چپرا علم حاصل و زان پرہ دے اصول و فروع و خبرول او یری بیخبل قوم اذا رجعوا اليهم كل جواب رشیدی تعال علم يحذرون دې دې پار چغيويری گیغي jsonData خبر دی نو جدی وتاه مسالې وغه احکام و قران او سنت بیان کی بیان کی هغه علم دي دي دي علم دې او بل دا چې پوره ته حاصلول او بل دا واپس راځي نو د دپه به راځي چې د خلکو ته دلم اوور پهله مواې او ډیټیوکو او ډې رغهې مواري ده چې قیمتې بیا په راګیر نه شو د واګ را توان نه چولی شي ا دو معنا دا هغې وخت مناسب مفسرین دا کوي چه نبیل اسلام با جهاد لطنوزان سرابه بوتلل او کلبه دغسه و لیگل یا با غزوه و یا با سریه وان نو قرآن وی چه طول دی نوزی دی جهاد دا پارا بلکه یو یو جماعتاو لغ کردی زی انور دی پاتشی پا مدینه کی پیغمبر سر چه داغن علم زدکی علم زدکی اگه چه کمتلی دی غیبا جهاد کئی او چه کمپاتی ده نو دیبا ناستی اغا سر علم بزده کئی اغا ام جهاد ده دا ام جهاد ده او چه کل آغی واپس راشی نو دیبا اغا احادیث و چسی او ریدلی او پیغمبرن آغا با تخام و خواهی چه پا دی وقت که نبی الاسلام داووی داووی داووی نو دا بیاد جهاد سره لگی نو نذیلایق مومنان لرا چوزي ټول د جهاد لپاره ولي نوزی من کل فرقه تن منهم د هر کلی نه پذيكي توائف تن یو جماعتو لي يتفقهو في الدين چزان خپو کې په دین کې ولينذرو قومهم اجبياو يري هغه قوم چې تلې جهاد له زار رجعو اليم کله جديد توافس راشي لعلهم يحذرون وذي علم بدا سمري چې داږي پزلونو کې وير راشي اخر کې بیا ترغيب دی ايو الذين امنوا وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار ايمان والاو جنگ کوي هغه چا سره چنز دي تاسو تکافران مزدين مخک مخکې کوي وليجدو فيكم غلزه او داسې جنگ چې دی معلوم کې پتااسو کې سختی چې دا کافرانو اوې ځخلې نه دا خبرو و باسي چې ردا موږ نه در صح خلق دین ډیره سختي کوي نو دا وللار په لزت دوی دا سیمقام حاصل کړي چې تاسو تدانه نسبتوشي د انم در باندې کې خوذ شي چې ډېر سخت خلق ده نن اندی دا زار خبرو ګرځولخه اوې فتور شې دی کې لیکل دي چې محمد ابن عبد الله نجدی چې وو بود اچھا آدمی تا لیکن نکه طبیعت می کچھ شدت تی خصله هو په طبیعت کې سختی ونه خواله دغه شکه نه نور خواله سو توي په امپیريان خه سختی کوي نو یذقه غ خواله وکنه چې دغه تل لري کې نو بیا په کې سپاتې شو قرآن وی چې ولي یجدو فیکم غل زح مالوم دي کی پتاสู่ <پتاشوکی> کې نو قرتبي وی کله چدايات نازل شوه نو لہذا قد بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرب فلما فرغ قصد الروم او الشام اول نبي لي سلام عربو کې jihad شروع وککنه چې ځذين فارغ شون او بي شام تا روم تا دغه ابوک ته ورې رسته لې پهنه هم کال باندې علمو پوشان الله علما متقين چې بهشکه الله مرګري زمو متقیا نو په نصرته او په مدد سره وې زمونځله سورهن په ذمنافقانو ذکر شو الله وکړي چې نازل کې یو سوره ته قران نغې سره خلق دوه قسمه شي مؤمنون من یقولو بعضی فذی کیا اسو کی چوائی مؤمنان ایکم زادت واذی ایمان چئمر ګرو دا یات چ نازل شو زمہ خو ایمان تاسو شستاسو څنګهاله تاسو ایمان که دیوبل نдата پوسکی چئمر ګرو کمیوتا زیادت کو مضبوط کو دی آیات او دی صورت ایمان فلهې نامنو آمَنُوا سااقسان چې ممناندي فضاده ته هم ایمانه صورت هغې ایمان زیات کې او مضبوط کې او خوحاله شي او میست صورت د صورتت دو خوحاله شي چې دیې د جات حکم شوي اوګه چې ځانوتهسمکو او کالارهلهشهادت نصیب کو نغ پدی دی کې خوشحاله. قام الذين في قلوب مرض ونكثوا العهود وكسوا انتدغی پذرونو کې مرض ده منافقان دی فزادت عمرچ سن ناغه صورت چې نازل شونه غرید لپاره سبب د نور مرض وګرځي زیادت کېږي ته رجس کم جسن امخ کې چوي چې انام رجسن و ماواهم جهنم نو سړی جس خدایي خپل وو په دې سره نورم زیات شي ذيات كهريت رپليتي سرده نوري پليتينان و ماتو او مكافرون امرشي په حالت د كفر کې ساتي نوزي او يداه سي کافران اولاي يرونادي ذمر نګوري او سوچ او فکرن کي د منافقان ان نوم يفتنونا په كل عامه مرته نو مرته ني چې شي هر کال یو یوزل یا دوزلہ تمنا منافقان هر کال بد دین ادا سی یو کچا کار کیدو چیدی به ملامت شو او ثواب شو او مومنان وره پر خاندل او اخری رسوائی دغه وجه جمعه ته جوړ کو داسې به یفتنونا رسوا کول شي یو فتنه کې غرضول شي هر کال یو یوزل یا دوزل ثم لا توبونا بیاوم دی ګوره توبه نو باسی ولام یذکرون انو د قرانه عبرت اخلیم اوس حال د غیب یعنی د قران د نزول په وخت کې چې قران و نازلې زو پیغمبر ب بیا بیانو کنه اذې کې و ټول ناشتو او منافقان او حال په کې بل شانته وو په یزا ما انزلت سوره کله چې نازل پېښې او سوره او پیغمبر یې بیانې نظر بعض او ملابازن نظر منافقان قبل میان که یو بلتو گوری دیخو یو بل پیجنی کنا او دیخو غقنک دی کنا دی یو بلتو گوری بلتو او یو بلتووی پسترگو که حل یراکم من احدن ایوینی تاسو لر د دچا خیال دیمونگتا کنا نو چوی ننو سمان صرفو زی او کشیگی او کشیگی تسللون منکم لیوازا صرف اللہ و قلوبهم اللہ ایدی زلو نواری چیدی دی پیغمبر د مجلس نلالو دی نطلال خوکوناہ دی کبیرہ دی ایدی لالو بی جازتا بیننام قوم اللہ افقهون زکا چیدی اجازان دی سن خبر دی بیننام قوم دی تا خود پیسے وایا حا حا هه دنیا دے کارونو وایغه چې سمره دې وغټل سمره دې دا کړن زیږ کو د دین څخه خبر دي دا یو قوم دی دین پوې کې دین په کارونو باندې ها لقد جاءكم رسول من انفسكم یقینا را ته استادې مشان پیغمبر استادو د جنس ناتې بنده دي من انفسكم بشر دي عزیز عليه ما انتم ډیر ګرانه یې په دبان هغه وختو چې تاسو مشقت کیه تاسو بانندې مبتې نو د ډیرر پ کمجنی هرری کوم ډیر حیررسنااک د ستاو په فدو باندي بالمومنې نا خاص رام خاس په ممنناو بانندې ډیر نرم او را مواله دی کارمرره چرته خطائ او غتی وشي که نه دپ غمبر په تندي کې پرههنه د راغلی نو. دیت او چیرې ترخه خبره وت نه دا کړینو کډیر سشینو خاموشیو کې بس دا مشر شر کومه پیدا کی رؤوف الرحیم طبیعت کې ډېر نرمیدہ او رحم ده پکې فین توللو پڅکه چې دې هغه سمخړی اې انکار کوي فقل حسب الله نو عين او تا چل لازماده پر کافي لا اله الا هو زګه کلمې دا مطلب دي کنه لا اله څه مطلب چل کافي دي بل چا حاجت نشتا نشته بل حاجت روا بغیر د الله نه علي توکلت تو ما پر غبان دي مات کړې رب العرش العظيم او هغه هر څو مالک دی ولی چې دا عرش یعظیم مالک شنه دا عرش مالک شي کنه زګه دا هر سفارش یعظیم کې دی حدیث کې راغلی چې دا وڑا اسمانونو ناو او زمو کې په کرسی کې پرتی کرسی کې او هغه کرسی بیا په عرش کې پروت ده نو یو عرش کیار سره ال کنه نو رب العرش العظیم یو دا وهغه هم دي نکیږي چیرې ولې د نور سمالک لیک نه دي نور ک سپاتې شو اجسونه ټول غو پکې را لکنه